Radio Vocea Basarabiei, săptămâna politică. Eu sunt Nicolae Negru, la celălalt microfon este Pietru Bogatu. Vom încerca să înțelegem ce s-a întâmplat pe scena noastră politică. A fost, putem spune, o săptămână relaxantă pentru deputații, se pregătesc să plece în vacanță. De cealaltă parte, guvernul a avut o săptămână foarte ferbinte, foarte încărcată. i după embargou vine asupra Republicei Moldova. Trebuie să facă față, trebuie să ajute producătorii. Rusia începe să-i urmărească nu numai aici, în Republica Moldova, mă refer la producătorii moldoveni, dar îi urmărește de acum și în Ucraina. Suspectează că ucrainenii ne-ar importa Fructe și legume din Republica Moldova, pe urmă le ar exporta în Rusia. Uniunea Europeană ni în ajutor, Statele Unite de asemenea ni în ajutor. Nu vom putea evita, desigur, această angajare a răspunderei de către Guvern în fața Parlamentului a strănit anumite discuții. Ne așteptam chiar că opoziția va iniția, ca de o moțiune de cenzură, dar probabil vacanța, spune cuvântul și în cazul lor, vom vedea de ce nu au inițiat moțiune de cenzură sau au limitat doar cu o singură declarație. Vom vedea, și totuși, în cazul moțiunii de cenzură, care... Ar fi, dacă există motive ascunse, cum s-au -au exprimat unii, vorbeau chiar că e vorba de un blocaj în Parlament, e vorba de o nouă majoritate parlamentară, e adevărat, nu știu cam cum ar fi asta, dar vom încerca să lămurim aceste lucruri. Am avut vizite din partea Adunării Parlamentare a NATO în Republica Moldova, dar a venit și președintele grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, noul președinte, am putea spune, a acestui grup, Manfred Weber, la invitația președintelui Partidului Liberal Democrat. A grupului popular. A, da, a grupului Partidului Popular. În care, a grupului majoritar din majoritar Parlamentul European. De Parlamentul European deci, desigur că e mai mic la număr ca data trecută, dar oricum, nu, partidul nu, Popular nu. European deține majoritatea în Parlamentul. Toți European. au pierdut puțin în, în favoarea Euroșii. Da. Senatul Statelor Unite a adoptat o rezoluție cu unanimitate de voturi, am putea spune o rezoluție bipartizană. În sprijinul integrității teritoriale a Republicii Moldova și a dezvoltării relațiilor dintre Statele Unite și bilaterale. Moldova, da, relațiilor bilaterale în cazul de față. Desigur că a fost o rezoluție care privea Republica Moldova. Nu o vom putea, desigur că e vietan nici tema Ucrainei, acolo se produc evenimente foarte. Curioase, În primul rând vorbim despre uh, demisia. Sau anunțul de demitere a guvernului Iațeniuc, Arsenii Iațeniuc. E vorba de demisia primului ministru. Da, demisia primului guvernul, ministru. Guvernul. Uh, Pentru că a spus că în discuție dar, cu, dar, dar, cu Obama că guvernul, guvernul își continuă activitatea. Probabil și va continua activitatea și Poroșe și Iațeniuc. El încă n a depus o, o, zicem, o cerere înscris în Parlament. Și atâta timp cât nu este. Probabil va rămâne conform Constituției Ucrainei, dar în funcție, dar vom vedea cum ar putea evolua lucrurile de acolo. Europa și acușa, acușa anunță sanc sancțiuni foarte dure, chiar de data asta vor afecta nu numai persoane din anturajul lui Putin, nu numai, persoane din vârful, zicem, piramidei administrative a Rusiei, mai cu seamă. <coughs> Persoane legate de serviciile de securitate, de FSB. Uh, spionajul da. extern. Da, Bortnikov, patru da, da, Bortnikov de la FSB, patru secretarul Consiliului Consiliul de, de Securitate. Care coordonează da, da, toate da, instituțiile da, de, da, de forță. Da. da, și Fratkin, acel cu securitatea. Externă. Serviciul da. de, extern, de Fra... informație externă. Da, da, frat, da care a fost, de... Fratkin, care a fost cândva prim-ministru. Prim se spune că Olanda a jucat un rol, să zicem, așa decisiv în această mișcare spre sancțiune dure care vor afecta și anumite sectoare. Dar și Marea Britanie. Marea Britanie, da, Marea Britanie insista mai înainte, dar acum, zicem, mă refer la picătura care a umplut paharul. Păcătura no. discurului a fost doborerea avionului malaezian din Amsterdam. Olanda a pierdut aproape 200 de cetățeni. Apropo, Frank Timmerman, mai bine zis, a ținut un discurs în fața omologilor săi, i-au dat lacrimile și faptul ăsta într-un fel a înclinat balanța spre sancțiuni, dar chiar și, și a convins pe cei mai erau mai reținuți în acest sens și chiar și președintele și chiar și ministrul de externe italian Frederica Mogherini, îmi pare așa a zice Cea care a fost refuzată Cea... într-un fel. Încă n-a fost refuzată, da, ea dar... Speră, dar și iată ea a schimbat acum macazul deși desigur că faptul cum s-a comportat ea mai înainte, faptul că ea în calitate de președinte al Uniunii, președintele care Italia deținea președinția prin rotația Uniunii Europene și prima vizită în străinătate a făcut-o în Rusia. Și președinta Lituaniei a zis că nu poate deveni uh, un astfel de personaj uh, ministru de externe al Uniunii Europene. Dar nu numai... Polonia, președintele cehii, mai s au luat atitudini dură față de această posibilitate. Da. Iarăși, în legătură cu Republica Moldova, fiindcă ceea ce se întâmplă în Ucraina, am mai spus, ne privește direct, Lukashenko are, are de dorință să vină la noi în vizită. Să vină în vizită oficială la Chișinău. Dar nici nu știe n-au nimic contră. Vom vedea, au oameni noastră contra sau nu? Cu, nu, este, uh, invitația, despre... este invitația. Da, da, da. Nu, dar, dar. dar să vedem. Tu, știu că tu ai scris un articol, ai zis că și noi ardem de dorință să-l vedem pe Lukashenko și el nu chiar așa de tare ca el videm, dar, dar avem motive dar noi. e semnificativă, e o vizită semnificativă sau de de să chiar dacă simbolică. unora le pare insignifiantă dar e, e, ea contează da, totuși deși, de subturi aici interesante. să văd Uh, și dacă vom, videa, vom avea timp, vom dispune de timp, cred că ne vom referi și la campania electorală din România, campania prezidențială, iată PNL și PDL, Partidul Democrat Liberal, fost partid al lui Băsescu, au declarat că fuzionează sub... sub Practică su, parcurs, parcurs mai mult parcurs, de jumătate da, da, din da, da, drumul de drumul fuzionării. Azi, iată, de a fost o decizie importantă în acest Ra sens. Au intrat nou... pe, o, pe, o, pe un drum irreversibil, deja, da, că uitat, nu mai poți da înapoi. Da, au intrat pe <coughs> un drum ireversibil, Noul va numi PNL, vor merge împreună la, în campania electorală a, au format Alianța Creștin-Liberală, să numește, Alianța Creștin-Liberală. Ești pentru că PNL, PNL a aderat la Partidul Popular da, European? Da, și acest nou partid, care rezultă din această fuziune, tot va fi membru al. Păi, nerecum, da, pentru da, că PNL da. a anunțat aderarea, iar, iar PNL, PNL este, este chiar membru chiar cu, cu Acte în Regulă. Da, da. da, este membru cu Acte în uh, Regulă vor avea un candidat, până la 5 august, vor avea un candidat comun. Până acum sunt anunțați candidați diferiți. Pentru PNL este Claus Iohannis, mm -hmm. de la Sibiu, da, el e acum președintele Partidului, Na Partidului Național Liberal și Cătălin Predoiu de la PDL, dar vor în baza unui sondaj, în baza preferinților alegătorului, ei vor Da, mai ales că, că un crește în sondajul Mihai Răzvan Ungureanu care e pe locul 3 în acest a, partid. Apropo și Mihai Răzvan Ungureanu îl depășește într-un fel pe Predoiu, Predoiu da. da cu forța civică, ei fuzionează prin absorții absorții da. cu PDL-ul. Practică au fuzionat, a, deja. Da, da. Mai rămâne e, acolo e, de pus la punct niște deci, elemente. Deci, în afară rămâne, din păcate, Partidul Mișcarea populară pe care Era acum a treunează Traian Băsescu, Într-un fel, e regretabil că dreapta nu se poate consolida sau nu se poate solidariza în deplină măsură ca să reziste stângii care îl la Dar, nici, -avea dar nici nu era posibil, probabil, ca întreaga dreaptă să fuzioneze e, într o sigur partid. Vezi că, mai ales că, că nu era posibil dar aici dar, în cazul de fapt putem aici... vorbi de niște condiții subjective niște nu, motive nu dar ele sunt subiective. de luat în seamă pentru că efectele efectele adverse ale uh, uh, ad, acestui fuzionări totale cu partidul popular Ala, uh, Elenii Udrea erau să fie destul de, de, de, de proaste pentru un nou partid, pentru că atunci trebuia uh, Iohannes, Antonescu și tot PNL-ul să le, le explice alegătorilor săi, simpatizanților săi asprimea duritatea cu care l-au tratat pe Băsescu și partidul lui și viceversa, da, și viceversa. viceversa deci da. s-ar fi creat o, o confuzie în mințele multor alegători și de o parte și cealaltă ce, ce parte care până la urmă pe termen scurt putea să aibă efecte negative. Eu cred că alegătorii aveau să înțeleagă, nu, știu, nu, nu, nu mai nu se sunt convins. de naiv, înțelegă politica uneori în politică, nu, uneori se fac mișcări nu, care sunt greu de explicat rațional. E adevărat, rațional. Nicola, e da, adevărat, Dar pe termen lung, pe termen scurt, totuși, unele pierderi erau posibile și cred că calculul a fost bun. Mai târziu, că urmează după asta o, o campanie de, după alegeri de, de, de, de organizare completă a dreptii a acestui nou partid. Sigur că mai târziu poate aderași nu exclus și partidul lui Băsescu, dar eu am impresia, ca să încheiem această temă, că nici Traian Băsescu nu, pentru moment, nu este... Deschis pentru o atare fuziune, da, e, e pentru că el vrea să testeze încă o dată posibilitățile partidului său, pentru că acest, aceasta este portița prin care el vrea să intre din nou în scena politică românească după dacă, plecarea din funcția de președinte. Nu știu dacă e cazul să. să fii testată acum această posibilitate, fiindcă e totuși o campanie prezidențială. Depinde cu cine mergi în campanie. Poți să fii un partid bun, dar dacă n-ai un candidat pe potrivă, ai putea să suferi înfrângere și cred că această încercare să fi mai pe urmă. Speră, deci mizează pe transferul de imagine, pentru că și cele șase procente pe care le-a luat partidul respectiv, partidul popular uh, uh, în alegerile parlamentare, europarlamentare, se datorează exclusiv lui Băsescu. Partidul e, e, de fapt era quasi necunoscut ca atare. Nu e cazul să mizezi acum pe transfer de imagini când e vorba de ales un președinte. Când o să aleagă cineva pe, un, pe cineva președinte fiindcă el place altcuiva. Să spunem Nicola. că hai să-l alegem pe asta că el este în relație bune cu Băsescu. E adevărat, dar, dar Băsescu și acest nu partid corect. Acest partid, pentru că oricum acum nu e posibil, ei speră totuși în al doilea tur de scrutin să fie, să fie butoruga aceea mică sau să, să fie formațiunea care va înclina balanța totuși bine, să, să vedem, că iată candidatul mișcare, Partidului Mișcarea Populară a zis că nu, dacă nu iese într-o doi, nici nu se duce la alegere, așa că nu știu cum va fi bun, el, asta el butorugă, e prea de vreme putorugă încă... mică, dar să începem cu angajarea răspundere de către guvern, care trebuie să recunoaștem, i-a luat pe mulți prin <coughs> surprindere 11 proiecte de lege de lege și-a asumat guvernul răspunderea pentru ele fără să, fără să le supui votului în Parlament. Aceste proiecte de legi se referă și la transparența sistemului bancar financiar și la schimbările în buget, la asigurări sociale, apropo, și la reforma în justiție, mai cu seamă aici e vorba de imunitatea judecătorilor. ei vor fi, vor putea fi nu vor avea imunitate în cazul când e vorba de spălare de bani și încă mai este îmbogățiri ilicită, dacă nu mă înșel eu. Se desfințează curtea de apel Bender? Pe mulți a lăsat cam nedumeriți această. Nu, dar nu avea un fond de. Bine, fond, dar nu uh, fr Front de muncă această curte. Vom, vom vedea, avea front sau nu avea front. Totuși, e vorba de curte care se află în partea cealaltă, mă refer, se află în așa zisă regiune, regiune transnistriană, și din punct de vedere. Era un, o, să zicem așa, o ancor administrativ în acea regiune și poate că nu era cazul de să, să fie lichidată, dar nu, nu asta e problema problemelor. Aici se poate discuta. Care sunt motivele adevărate, cred tu? Că unii zic că nu în dosul acestei angajări de răspundere s-ar afla alte motive, că nu era sigur Leanc. În primul rând, că Parlamentul a tărăgânat adoptarea acestor legi, cineva a blocat adoptarea acestor legi în comisiile parlamentare. Sturza a vorbit chiar că s-ar forma s-ar fi format o nouă majoritate parlamentară. Ce fel de majoritate să forma și dacă într-adevăr ăsta e motivul? Pe de altă parte, și eu, de exemplu, am, cred că Leancă pur și simplu a vrut să accelereze această adoptare a acestor legi în legătură cu aceste embargouri, fiindcă sunt legi care de care depinde punerea de aplicare a acordului privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător acest acord trebuie pus în aplicare mai repede decât se credea, se credea că va fi pus în aplicare la 1 octombrie, iată aceste embargouri după embargouri determină guvernul să acționeze mai repede De fapt acest subiect asumarea răspunderi și faptul că nu au urmat nicio moțiune de cenzură după asta, cum de obicei se întâmplă. O poziție dumnea să la rampă profită de situație. Asta se întâmplă în practic în toate țările, când guvernul așa asumă răspunderea, mai întâi trebuie să le spunem radiul cei care poate nu știu exact ce înseamnă asumarea răspunderei, este deci o procedură parlamentară când guvernul în cazul în care are nevoie de niște legi care din varie motive, n-au fost uh, votate Nu neapărat să nu fi fost votate, chiar puteau nici să nu fi introduse în Parlament Păi da, dar are, oricum sunt da, care da, o da. sunt de da, da. Eu nu intru acum în detalii spun că n-au fost votate, nu au fost da. uh, adoptate de Parlament zic, guvernul își poate asuma răspunderea pentru aceste legi, repet, care din anumite motive nu au fost aprobate de Parlament și, în urm, dacă... Uh opoziția sau un alt grup de deputați nu depune o moțiune de cenzură. Trebuie 26 de deputați în, în cazul, cazul nostru. În cazul nostru, da. da eu da, vorbesc da. la modul general. Da, da, da. da. Dacă nimeni nu depune o moțiune de cenzură, automat aceste legi sau această lege, în cazul dată este vorba de 11 legi, în cazul asumării răspunderei de guvernul Că, în cazul ăsta zic legele intră în automat în vigoare, ele sunt uh, considerate aprobate de Parlament și urmează să fie semnate de, trimise de președintele Parlamentului președintele Republicii pentru a fi semnate și intră de atunci în vigoare. Asta este asumarea răspunderii. Asumarea răspunderii este și asumarea unui risc. Pentru că, într-adevăr, în, în cazul în care în urma moțiunii de cenzură, dacă apare o atare moțiune de cenzură, în cazul în care guvernul într numărul necesar de voturi, guvernul cade. Deci le într-un fel, teoretic vorbind, a riscat dar, până la urmă, totul a ieșit bine și, într-adevăr, au fost o sumedenie de speculații înainte de această asomare a răspunderii. Dacă le fac, facem o scurtă analiză, chiar dacă unele dintre aceste speculații par infantile, și lipsite de orice relevanță, dacă privim lucrurile în, în ansamblu, tot acest subiect cu asumarea răspunderei în fund, este demn de, o, de un film, de un thriller, pentru că. Uh. Pentru că uh. Nu, pentru că. E prea mult. Nu, nu no. pentru că, în primul rând, asumarea răspunderei a spulberat niște mituri din capul locului. Dar e adevărat că a adăugat și niște enigme să-l luăm pe rând. Deci, care au fost miturile? O parte, tu, o parte tu ai vorbit deja că Sturza și alții au spus că, de fapt, eu, la mijloc e o trădare, că un grup de deputați de fapt a format o nouă o, clipă. o nouă majoritate parlamentară sau cel puțin a, a dat peste cap actuala majoritate parlamentară care nu mai există și rămâne de văzut dacă va apare alta asta era o versiune era și o altă versiune adevărat că a lansată de niște mercenari din presă dar care tot merită să fie aici dezbătute cum că ar fi niște disensiuni în PLDM pornind de la faptul că deputatul Ionită, președintele Comisiei pentru Economie și Buget a intrat în Parlament pe listele Partidului Liberal Democrat deci uh, s-au făcut speculații că ar fi uh, de fapt o conspirație între Ioniță și Filat liderul partidului împotriva Leancă. Pre premierului Leancă da? uh, uh, o altă speculație de presă este că uh, ar fi, de fapt, unii deputați influențați și din mine nu numai din PD, de Vlad Plahatniuc și alte grupuri din PD care, în fond, doreau tergiversarea unor Adoptării unor le legi. De exemplu, legea cu din, cu privire la, legile cu privire la sistemul bancar, uh, fiscal, de exemplu, transparența în sistemul bancar, da. dar nu numai în sistemul bancar, transparența în mass media, de exemplu. Transparența în da. mass media a fost adoptată în Parlament, această da. lege, da. în prima lectură. În prima lectură, da. dar, dar oricum a intrat în vigoare, da. da. Și din aceste legi, din celelalte legi, pardon, unele fusese deja votate în prima lectură, pentru că era greu pentru cineva să spune că nu vrem așa legi pentru că ele toate în, în fond uh, uh, sunt uh, de natură europeană și uh, au menirea în fond să europenizeze sistemul nostru politic, să europenizeze piața, sistemul bancar și așa mai departe. Dar într-adevăr s-a versat. Acum, uh, de ce zic că s-au spulberat aceste mituri? Pentru că uh, să fim atenți și la Partidul Comuniștilor care singurul, care avea uh, dreptul să depun o moțiune de cenzură. Sigur, poate nu avea posibilitatea nu, orice să dea jos guvernul. Nu, nu, dar și PDN ul nu. putea să depună. o moțiune Eu nu de zic că toți puteau. Da. Eu am spus că singurul partid care, în fond, ar făcut o mișcare firească, naturală da. și era de așteptat. Și chiar unii considerau, așa cum ai spus și tu, că PCRM s-ar putea deci, băga treaba asta. Iată că PCRM eu nu a făcut acest lucru. Și asta este primul mit spulberat. Și deci de ce? O clipă, o clipă. Mitul spulberat era este, că ar exista o conspirație între PCRM și PD și a pornit această. Deci, aceste speculații fă, se fac deja de câteva zile, dacă nu săptămâni bune și că, de exemplu, PCRM-ul a întors Macazu, da? A întors pentru e, Și e, declară acum că este pentru integrarea europeană. N-ai mai vorbit de aceste speculații. Da. Pentru că ar vrea, după alegeri, și-ar dori să facă o coaliție cu PD. De. E atât de care exista această conspirație. Atunci, în mod normal, PCRM-ul să facă jocul PD-ului. Pentru că... E, motivi uh, indirecte nu dovezic uh, să suspectez PD-ul PD sunt uh, unul din motive l-a oferit chiar Sergiu Sârbu, deputat PD, care după uh, după deja căderea sau după mai exact după succesul asumării răspunderi, când era clar că comuniștii nu vor depune moțiune de cenzură, a spus că da, legele sunt bune, bine că au fost votate, dar unele dintre ele ar putea să fie contestate de Curtea constituțională. În special, el s-a referit la legea despre răspunderea disciplinară a magistraților. Deși eu nu... Sigur că când te gândești la curtea noastră poți să te aștepți la orice. Dar eu nu înțeleg... Nu e o invenție. Deci această lege nu este o invenție moldovenească. Aceeași lege este și în România, de exemplu, dar și în alte state, membre ale Uniunii Europene. Când în anumite condiții adevărat. Fără a neglija imunitatea magistraților, ei sunt trași la răspundere și suspendați pentru un timp când sunt încălcări evidente și când instanța dovedește aceste încălcări. Bun, dar eu mă refer la această declarație. Zic, ea indirect parcă oferea, deci niște motive să credem că. Bine, are... dar asta nu înseamnă. Pietro, o clipă. Dar, pe... nu, nu, tu... nu, da, voie să spun că. Ce nu înseamnă? Asta, asta nu înseamnă că mitul este spulberat. Fiindcă, acum, dacă Partidul Comuniștilor depunea cen... moțiune de cenzură, el nu putea să dea jos guvernul decât numai cu participarea PD-ului. Dar o, ce înseamnă o, o, să participi PD-ul la, la moțiunea o, de cenzură? O clipă eu nu spun că definitiv toate miturile au fost spulberate și nici nu afirm, că din contra nu afirm că, că toate lucrurile acestea toate speculațiile acestea sunt adevărate sau neadevărate eu zic că în, în mare par, parte dacă era această conspirație pe CRM ul putea să, să, să întreprindă această acțiune în Parlament. Putea să dea jos guvernul sau să încerce să-l dea jos nu neapărat cu voturile PD-ului, dar cu voturile lui Dodon și a altora. Nu ajungea. De, nu de, de, deci, do, deci, do, don ajungea că Dodon e de fapt o ruptură din deci era, o, o era din riscul de, să Cum s-a mai întâmplat? Să voteze unei deputați. Din mulți temiuri de asta, nu toată fracțiunea, dar unei deputați, poate și din PLD apropo, nu mai din PLD. Bun, dar acestea sunt deci ipoteze. Îmi pare că ne ducem într-ași nu, nu, nu. Teren, teren al speculației... Nu, lor, nu, nu, nu, nu, de ce? Uh, păi evident, păi... Nu, noi, prea abstracte, nu, adică noi, prea rupte noi, de, dar de ce? Dar de ce? Noi discutăm despre speculațiile care s-au făcut anterior. Pe urmă... Uh, alt mit era că despre el am mai vorbit deja că ar fi fost o conspirație chiar în PLDM împotriva premierului Anca. Eu aici trebuie să spun că multe lucruri se uită din trecut de ceea cei care încearcă să bage zăzanie între membrii coaliției de guvernământ profită de acest fapt. Încă acum Doi ani au apărut Probleme între PLDM Între poziția PLDM-ului și președintele Comisiei pentru Buget și Economie Ioniță Deci nu este primul caz uh, Și lucrurile s-a întâmplat încă când prim ministrul era nu uleancă ci filat Deci nu este prima divergență primile, Nu sunt primele disensiuni Între această comisie și deputatul uh, Ioniță care apropo uh, nu este membru a PLDM-ului Deci în două rânduri a fost ales Pe listele PLDM-ului deputat în Parlament Și s-a oferit chiar uh, această uh, funcție. funcție importantă Deci nu este primul caz Și, uh, și l-a înfruntat și pe filat Acum, ca să nu mai vorbesc uh, Primul care l-a Deci uh, l-a somat să dea explicații și l-a criticat dur pentru nu numai pentru acest fapt, dar în genere pentru activitatea comisiei și probabil felat s-a gândit. Da, și, da, și probabil da. felat s-a mintit și de vechele lui obiecții pe care le-a avut mai înainte, a fost felat. Deci, și această speculație Bine, chiar a, a tot atât. A făcut lucrul tocmai ca se dezmintă că păi, e, asta vorbesc eu, divergență a... între el și Leandro. Păi despre asta, asta e al doilea mit, zic care s-a spulberat. Dar îți dau și să ia dreptate. Până la urmă, cei care vor să construiască mituri și de aici. Și aici poate să spune că e un joc, nu știu ce, ca și în cazul cu comuniștii. Da. Părerea mea este că totuși ceva nu e curat. Totuși nu vorbesc de o conspirație într-un partid sau altul. Dar că sunt anumiți deputați care au tergiversat adoptarea unor legi, mi se pare un lucru absolut evident. Da? Și acești deputați s-au manifestat în comisii S-au manifestat da? în comisii Și care nu au avut niciodată curajul Să se pronunțe contra Dar au găsit întotdeauna motive Ca să tăregăneze Pentru că unele legi Într-adevăr, așa cum am spus deja Au fost deja votate în prima lectură Dar mai trebuiau să fie votate Și probabil sperat, au sperat Că uh, uh, vine vacanța. Vor amâna, vor amâna. Iar în septembrie, vacanța, după se... 5 septembrie, apropo, când se, par când se întoarce Parlamentul, intră în campania electorală. Și atunci o să vă zicem, și să ne grăbim, grăbim? Dacă chiar și. Poate nici deputații nu vor avea curajul să voteze atunci niște legi care unele sunt chiar nu chiar populare. Destul de... care nu ar putea aduce puncte în campania electorală. Deci, dar legile Nu între... știu, mi, mi se pare că cele care privesc salariile, pensiile ar aduce A astea, voturi da. în campanie Fără electorală și, poate. și de ce... Fără, de ce ei n-ar fi votat Fără doar legi? și poate dar, dar vorbesc nu de aceste legi Vorbesc de exemplu despre răs, Răspunderea judecătorilor Disciplinare Eu cred da. că majoritatea Legătorilor din Republica Moldova ar vota pentru asemenea legi, ar vota pentru ca judecătorii să răspundă pentru anumite fapte ale lor. Deci, ar vota. Dar ar, ar aici putea exista sunt... unii deputați, ar putea exista unii deputați. Dar, dar aici se fac și speculații. Da, da s-ar fi făcut și speculații, iată, prin răspunderea disciplinară, judecătorii sunt struniți ca să facă partezanat politic. Aici e un băț cu două. Bine, Două, da, aici, da, aici putem discuta. Iată, Al, altceva vreau nu, să spun? Nu, nu, că... nu, Hai, nu ai răspuns la întrebare. De ce Partidul Comuniștilor n-a depus moțiune de cenzură? Au obosit. Deci, Partidul e... Comuniștilor, dacă vacanțe, e să dăm crezare unor surse care pare mi se că sunt destul de credibile din sânul Partidului Comuniștilor, ei ar fi comentat când. În, în ceva în felul ăsta că noi nu vrem deși avem sigur că unele rezerve față de aceste legi noi le-am fi făcut altfel, altfel mai bune, da. ei, mă rog e, ești normal să spun opoziția da, da, așa da, da. dar noi nu vrem să dăm apă la moara dușmanului e, pentru că în fond Cine du a Așa rezultă că du dușmanul, dușmanul Este Rusia, rusia e, care, e da. care vrea să Tergiverseze sau să dea peste cap Cursul European al Republicii Moldova Dar Și eu cred că De fapt aici Ne putem urmări Se întrevede mai Fine, exact Rivalitatea cu Dodon făcut, er, Rivalitatea cu Dodon Partidul Comuniștilor a făcut totuși o declarație În care poți zici că s-a pronunțat împotriva acestei angajări de răspundere a vorbit că, iată, este <coughs> ignorat Parlamentul, că... Bun, asta că... e ce am zis deja. Asta este o, o declarație electorală pentru alegătorii lui. Dar uh, faptul că uh, s-ar fi angajat într-o acțiune comună cu Dodon era, era pentru Voronin un, Ar fi fost un gest Incalificabil Și în fond ar venit în contradicții cu, cu tot cursul lui de acum Așa că eu cred că motivul nu este doar Vacanța, cum ai spus Motivul este că, că pe Ceremia oricum Perdea în cazul în care Făcea acest lucru și da, cred dar că... în schimb era Cum să zic că câștiga niște puncte în rândul alegătorilor proruși. Nu se știe încă dacă câștiga ori nu pentru că a, a, poate și pierdea, pentru că atunci le-ar fi dat de înțeles alegătorilor Pietro... proruși, o clipă alegătorilor proruși că Dodon are dreptate, iar Voronien după ce vine din vacanță vrea să demonstreze totuși că el este, el este cel care reprezintă lor nu Dodon. Deci lupta cu Dodon va fi încă foarte și foarte dură, dintre Dodon și pe Bine, cred că așa va fi, întrem în campania electorală, deja am intrat în campania electorală, se aud apropo voci că, iată, producătorii agricoli trebuie să iasă, să protesteze în legătură cu aceste embargouri, în legătură cu faptul că <gânt> guvernul adică nu ar face nimic pentru a-i ajuta. Tu cum apreciezi acțiunile guvernului Guvernul s-a adresat și deci, Uniunii Europene, Guvernul a avut o întâlnire, Leanc a avut o întâlnire cu bancherii, i-a îndemnat să ajute producătorii noștri dacă e vorba de datorii să datoriile. Guvernul a găsit niște bani, vreo 18 milioane de lei, dacă nu mă înșel, ca să ajute producătorii să se restructureze, să se reorienteze, să se pregătească pentru o, o altă piață, deci, e de reproșat ceva? Pen, Ce mai în primul rând făcut? trebuie precizat. pierderile sunt undeva estimate, eu zic estimate, la o miliardă miliard de lei, de, de lei. Deci, o sumă uriașă, undeva In 70 e... de milioane de euro are și, da, undeva așa. Da? Ministrul Agriculturii a zis chiar și mai mult. Și mai mult, dar, da. De deci, 120? Da. Deci, guvernul a alocat deja 100 de milioane de lei. E adevărat, cam puțin, având în vedere. Bine, dar e vorba de, aici nu numai de alocare, e vorba aici și de. Uh, rotundrea pe piețele europene. Păi eu, cât de repede Păi, eu am spus o mai jumătate noștri... de frază. Eu am spus că în afară de alocare, dacă vă va amintiți discuția dintre Leancă și ministrul Economiei Arapu, că Neleancă a spus că Sigur că nu, nu, nu, nu vom rămâne la aceste 100 de milioane pentru că ele nu rezolvă întreaga problemă. Este vorba și de un sprijin acum european, făcând aluzii și la unele, deci, și la o asistență financiară, dar și la deschiderea, așa cum ai spus, unor piețe europene. Și încă l-am întrebat pe apă de ce se uit așa rău, pentru că a zis că bani vom mai da, dar uh, a lăsat să se înțeleagă că acești bani urmează să vină din afara Republicii. Apropos, Statele da. Unite deja au da. și promis da. 10 milioane de dolari. Da, Statele Unite au promis 10 milioane și probabil nu vor fi singurele milioane, pentru că și aici poate că ajungem de acum prea departe, pentru că noi trebuia să discutăm și despre uh, rezoluția Senatului American, care uh, în fond, așa rezultă, așa am înțeles eu din această rezoluție, la compartimentul în care se vorbește despre relațiile bilaterale, sunt pre, pre, este prevăzută și o asistență financiară, programe financiare, altele decât cele care există acum pentru Republica Moldova. Da? Ca să mai vorbim de bine, statutul de toți, aliat... Toți banii ăștia vin, să zicem, cu peste un anumit timp, nu evident, evident, evident, evident. Acum mai vorba de ce se poate face cu da, recolta care ac este Acum este, este vorba de de o asistență grabnică de deschiderea piețelor europene, în special a celei românești. Lucru care poate fi făcut mai repede decât orice. Este bine că primul ministru Victor Ponta a vorbit despre asta, Vă vedem ce, să vedem și ce va face. Eu cred că s-ar putea rapid deschide ceea ce se poate face acum, în august uh, și septembrie, uh, octombrie, pentru că uh, merele. Uh, este vorba de fructe. Fructele uh, se vor vinde și, uh, în lunile care vin. Uh, ar fi bine să se deschidă niște piețe în România pieții moldovenești la Iași, de exemplu la Galați, poate și mai departe, la Cluj în Transilvania și în Ucraina, de exemplu, uh, uh, de, și, Belarus, da, și, și, un, și în Belarus și în Da. Păi, păi tocmai vorbeam și despre Lukashenko. cred că Lukașenco nu vine, sunt sigur Lukașenco care poate să vină și pleacă uneori pentru că nu are unde pleca el este un tip da. care nu poate să meargă, de exemplu, Uniunea Europeană un tip sancționat, penalizat în, front, în prevența vizitelor poate doar în spațiul post-sovietic să călătorească, dar eu cred că nu vine cu mâinile goale și sigur că va oferi Republicii Moldova, probabil, niște piețe de desfacere. Din acest punct de vedere, Lukashenko, apropo, a fost întotdeauna consecvent. El eh, nu. Uh, vreau să le amintesc radioascultătorilor uh, nu a ascultat de ruș și de exemplu nu a pus obstacole în calea comerțului cu Georgia după războiul din 2008 din contra uh, l-a extins iar cu președintele Sakașfile da, pe care Medvedev l-a numit de... dușmanul numărul 1 al Rusiei. Deci a avut relații bune până în, la încheierea mandatului chiar. Și mi se pare că are relații bune și acum. Deci, și un motiv ar fi că Lukashenko totuși chiar dacă este ultimul dictator al Europei, dar nu este el ultimul, pentru că ultimul este Putin. Și cred că Europa s-a convins deja că în Putin este... Întâi și ultimul. Da, exact, da. Radu, ultimul. Eu cred că Lucașenco, ca și Nazarbayev, se teme de Putin. Se teme mult și de ce își ia măsuri de precauție. Măsură, măsurile lui de precauție este mai întâi jocul la două capete cu Nea europeană. El nu închide toate porțile. Bun. Bine, fiind fiindcă am ajuns și, la Lukashenko, chiar interesant. Uite Lukașenco vine acum în Republica Moldova, <coughs> tocmai în momentul când Rusia este cel mai tare înfuriată pe Republica Moldova. Am putea zice chiar face în ciudă Rusiei în primul rând, de ce vine Lufașeni în Dar el, în ciudă, rusii ce? face în fiecare zi aproape acum. adă aminte ce a zis el chiar în ultimele săptămâni despre Ucraina. El a spus că dacă Rusia ar face și cu noi așa ceva noi toți vom lupta cu o armă în mână și chiar dacă Putin ar veni pe teritoriul nostru, eu voi lupta cu Putin, cu arma în mână, a spus Lukashenko. Și i-a mai, mai spus lui Putin că el nu are ce căuta în Ucraina, pentru că nimeni nu l-a chemat la Donbass da, și multe alte adevărat. lucruri. Da. -a, am vorbit deja despre Georgia, același lucru spunea, că apropo, a refuzat A refuzat, e, da, a de, refuzat da, să recunoască Abhazia. Da, dar și... ar fi de altă parte, Belarusul a votat împreună cu Rusia da, în, în, în ei și, ei, și ce? Evident, că, Unii evident Unii. că el nici dușman, uh, nici la harță să se ia cu Putin nu vrea. Dar, pe de, -o alt, pe de -o altă parte, zic că și-a trasat linia de apărare. Evident că nu, nu se declară dușman și e și, evident, că își lasă și acolo și spre Rusia o portiță deschisă, evident, nimeni nu spune asta. Dar, uh, în cazul în care s-ar putea să ajungă într-o situație extrem de dificilă. Cum s-a fost cu el, mulți s-au uitat că doi ani în urmă, trei ani în urmă, eh, Lukașencu era țin, ținta propagandei propagandii ruse, e, propagandii e, Da, e adevărat. Era, era făcut cu ou și da, S-au făcut două filme, dacă țin da, minte, bata, care îl declarau. Bata, da. da, Batea, îmi pare mis. Bate, care el declarau gangster, bandit, uh, asasin, uh, au dezvăluit mai multe informații, probabil unele dintre ele adevărate, despre brigăzile morții, care chipurile sau escadroanele morții. Da? Deci, ce vreau să spun? Că, în cazul în care se mai întâmplă ceva, uh, uh, Lucașuncu trebuie să aibă unde să se refugieze. Da, de, de ce, apropo, el... a sfârșit și Bachiev, când era fugar. Da, da, iar Bachiev și acum se află în da, Belarus. Da, apropo, da. Apropo, de ce are nevoie el de Republica Moldova? Din același motiv. Din același motiv, mai ales că Republica Moldova este practic, deși nu este membru a Uniunii Europene, că este o parte din a... Din același motiv, poate el vrea în felul ăsta să placă Occidentului. Fără doar... Da. Păi asta am vrut să spun. Eu tocmai să da. spunem că, având în vedere că Republica Moldova este adică de fapt o parte a Uniunii Europene. El, deja. el vrea într-un fel să facă un gest de simpatie pentru Republica Moldova, într-un moment critic pentru Republica Moldova, Evident, Evident. arătând în felul ăsta că, uite, eu sunt un om care, cu care se poate lucra, Bine, adică, care înțeleg situația, nu, este nu mă încărcinez nu este. El a mai făcut acest gest, Bine. repet, de acum pozitiv pentru Occident și în cazul Ucrainei, ce mai face. Dar probabil că... Bine, dar nouă de cine Lukashenko, spați... eu înțeleg de ce îi trebuie Pentru piețele belarus. Pentru Bieloruse. Și Belorusi, apropo, uneori intră în top 10 dintre țările unde sunt exportate, bun, acum mai, pare mi se că e mai, mai jos undeva Belarusia dar oricum o mare parte a producției noastre este exportată în, în Belarusia Belarusia apropo, este un maestru al reexportului eu nu știu dacă, dacă așa cum acuză ru rușii, trimit și în Rusia dar oricum, în țările baltice, de ce El nu? El este un maestru al expo reexportului re produselor petroliere, de exemplu. Dar nu dar... numai, nu mai de ce? Cu același Vinde produsele noastre în țările baltice, în Rusia, zona Pscovului, Petersburg și așa mai departe. Nu e nicio problemă pentru Lukashenko. Deci, din acest punct de vedere, vizita este reciprocă avantajoasă și, până la urmă, este și un motiv politic și geopolitic pentru noi. Pentru că orșii și breșele în frontul rusesc este, este, avantajo este, a, este avantajoasă important. Ori și breșă zic pentru Republica Moldova și pentru Ucraina la fel. Deci de ce ea, uh, o, nu pentru că urez că ce, de ce avem noi cu acest despot? Da, oriental. Politica este arta posibilului Dar Și uzi... dacă, dacă Rusia Acum ne face aceste necazuri Acum cu embargourile, Noi trebuie să uh, Jucăm și noi ceva mai subtil Să folosim și slăbiciunile Rusiei, iar Lukashenko este Una din slăbiciunile. Păi Rusiei Băi zic că Belarus este o piață de aproape 10 milioane Asta cum mai spune Că noi avem posibilitatea Să pătrundem piața Moscovei. fiindcă Moscova cam tot e la exact. 10 milioane Exact, da o, o, oare oricare compensații obținem în felul ăsta, oricare, dacă, Sigur că și având în vedere că această vizită, că am spus că el nu vine cu mâinile goale, probabil că se vor adopta, se vor semna niște documente pentru extinderea chiar exportului sau volumului de export moldovenesc deja existent. Da? Evident, poate în schimbul unor preferințe și pentru Belarusia, pentru că și Belarusia are mult de vândut, de ce nu? Deci este o vizită care care, care este, din punctul meu de vedere, dacă va avea loc un succes al diplomației noastre și al președinției, pentru că așa am înțeles, președintele l-a invitat. Da, și ca să închiem, ne tema cu uh, embargourile, cu relațiile cu Uniunea Europeană, dacă ne va ajuta Uniunea Europeană, dar și pro această problemă a politicienilor care merg la Moscova și pledează pentru sancțiuni împotriva Republicii Moldova. Nu știu, nu există nicio dovadă în acest sens, doar de faptul că Partidul socialiștilor a ieșit în piață și a protestat, adică a ieșit cu niște manifeste, cu niște lozinci, că încă embargoul nu era impus Republicii Moldova asupra fructelor și asupra legumilor, dar Partidul Socialistilor, ca și cum anticipau acest embargo, ca și cum știau că acest embargo va fi, E singura dovadă dacă, dacă e o dovadă că Dodon Nicolai. lucrează împotrivare... Pentru mine chiar Moldova. contează mai puțin dacă Dodon, așa cum spune Sturza sau, cine, sau alții, personal l-a rugat pe primul ministru Medvedev sau pe cineva acolo, pe Putin... Crezi uh, că el are acces la Medvedev? Nu, da. nu cred eu. Nu cred, da, bun, da, da. pe Narishkin sau cu cine se mai întâlnește el acolo da? sau cu Grizlov care îi răspunde de partidul de guvernament din Rusia, fostul președinte al domniei de Stat, nu contează, zic. Pentru mine nu asta contează. Pentru, pentru, mine este o, pentru mine este o crimă. Faptul că Dodon se solidarizează și mizează pe o țară care se comportă cu Republica Moldova ca cu un dușman. Repet, ei se comportă cu noi ca un dușman, nu noi cu ei, nu, noi, noi, da. nu noi facem din Rusia și nu, inamic, și nu pentru noi... că noi n-am luat niciodată, Chișinău n-a luat niciodată vreo măsură discriminatorie față de Rusia, din contra noi am, suntem chiar peste măsură de, de moale, îi menajăm în problema transnistreană, în multe alte lucruri, da? deși ei ocupă teritoriul acesta uh, ilegal și așa mai departe. Deci faptul că Dodon deci se solidarizează cu o țară care, care se declară, de fapt, inamic, pentru că nu... Ce este o țară care impune suji din deget ni, niște embargouri, niște probleme? Iată, apropo, după... trebuie să spunem că după embargo impus fructelor, acum s-au luat măsuri și împotriva legumelor, care chipurile vor fi monitorizate, controlate mai strict, eu cred că este da, un preludiu. este un preludiu, da. că exact așa Or... s-a procedat în cazul Ex Exact, da. Da, da, da, da, da, ca să creeze impresia, deci, unei legalități a măsurii, da. adică noi iau așa din pod, nu știu de ce. Și apropo, întreagăt fie spus, pentru că nu avem timp să discutăm, mie mi se pare răspunsul nostru ă, destul de, de slab și inconsistent la aceste embargouri, pentru că și avem și noi, ă, posibilități de a exercita presiuni, așa cum suntem mici, da, împotriva Rusiei, în special împotriva situației care s-a creat în jurul autoproclamate republici nistrene pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe șleau nu să luptăm cu, cu, cu locuitorii din Transnistria dar noi facem regimului separatist mai multe concesii decât sunt admisibile, de fapt încălcând legislația Republicii Moldova. Noi permitem uh, uh, teraspului să uh, aibă niște relații uh, Comerciale și nu numai comerciale cu Republica Moldova, dar și cu străinătatea mai ales, cu Rusia încălcând legislația Republicii Moldova. De ce? N-au făcut un lucru simplu. Doar să-i obligăm să respecte în Constituția Republicii Moldova. Nu le, trebuie noi. Nu, noi nu Moldova. avem posibilitatea să, de acum, gata, trenul a plecat din gară să uh, începem o acțiune antiteroristă, cum face Ucraina în Donbass. Dar, dar noi da, avem posibilitatea să-i obligăm să respecte legislația. Dar de ce Republicii să voie, de exemplu, să circule de pe teritoriul aeroportului? Exact! Nostru, da, cu, ce ocazie, da, cu ce ocazie? Cu ce ocazie, să, da? Să vin ei cu avioanele lor să aterizeze aici. La, la Cicinău, Dar și să aflăm, să, zic, să aibă, de fapt, un fel de coridor direct, da. la Chișinău, la Teraspol cu, cu ce ocazie, cu ce ocazie uh, unele da, întreprinderi dar poate, da, poate chiar uh, se, se înceapă și o campanie de bolcotare a produsilor rusești de ce să cumpărăm noi de ce ei se interzică produsile noastre dar noi nu facem exact, nimic exact, de da. ce să nu ne adresăm și noi da, cedățeni de Republicii da. Moldova și spunem, oamenii buni, nu mai cumpărați exact. produse rusești, fiindcă rușii lucrează, evident. administrația rusă lucrează da, de împotriva ce au un răspuns, oluște, răspuns da, simetric. Da. Deci, fără simetric, deci, iată volumul, calculăm, specialiștii spun că 1 miliard de lei, da? Sunt pagubile noastre, un răspuns simetric, o, o, producția de un miliard de lei rusească, nu acceptăm și, și te asigur că nicio problemă noi nu vom avea de pe urma acestui fapt. E adevărat că va fi o înțăpătură așa destul de, și pentru ruși, <laughs> pentru Rusia. dar oricum ar fi un pas demn, dar eu zic, dar mai ales Transnistria, pentru că... Rușii a, e, cu Transnistria s-au pomenit în, acum cu Ucraina într-o situație delicată. Ei se pot... Într-adevăr, nu este, po, este uh, posibil o blocadă. Uh, nu de noi instituită, de Ucraina instituită. Pentru Ucraina, așa, deja a lăsat de înțeles că nu mai tolerează trupele de pacificatori acolo care trebuie să se cărăbănească încă în 2001 sau 2002, da? dacă nu greșesc nu în baza summit, deciziilor summit-ului la Istanbul, Istanbul. din 1999. Da? Da, da, da. Păi Ucraina asta tinge, spune dar, acum. Dar, ce căutați voi aici? Dar. Și îți dai seama ce se întâmplă dacă, de fapt, tot toate, pentru că. Doar tot cum, transportul cum, militar trecea transport, prin Ucraina e prin, o să dar, da, dar nu numai da, militar da, orice, da, transport. Da, orice transport da. și îți dai seama dacă totul va fi blocat bine, acum. la tema asta cred că vom ajunge neapărat, o să da, discutăm da. fiindcă inevitabil o să se producă evenimente pe această direcție Acum cu Ucraina, această, acest anunț de demitere a guvernului Iațeniuc, guvernul Iațeniuc Iațeniu s-a supărat pe faptul că Parlamentul nu a aprobat niște proiecte de legi care vizau bugetul, amendamentele la buget, care vizau reforma în sistemul transportului de gaze, de exemplu, el a zis că situația economică este, suficientă, este foarte grea, nu poate plăti bugetarei, are probleme cu, a zis el, aprovizionarea armatei, cu asistența persoanelor care au murit în această, aceste operațiuni antiteroriste și cred că asta l-a supărat și foarte emotiv. A declarat el că își dă demisia, dar în timpul ăsta a mai avut loc și declarațiile partidului Svoboda și UDAR, precum că ei părăsesc coaliția majoritară. Ei de aici trebuie să pornim, și... da? Da, dar eu cred că el putea să nu declare această demisie dacă, fiindcă guvernul poate să funcționeze în continuare, a spus-o și Poroșenco, uh, guvernul ar, put, ar fi putut să funcționeze și chiar dacă, de pildă, se desfințează această majoritate și chiar dacă demite, se, își dă demisia guvernul, oricum, el trebuie să funcționeze până la formarea celuilalt guvern. Toată... Și, și, și gestul lui nu, nu, dar mai e aici o, o, o nuanță. Că dacă nu se fornează un, în timp de o lună un, gu, un guvernul, președintele dizolvă parlamentul și toate astea în nu, dar nu această sunt, situație dar nu foarte se pune, critică nu se pune Ucraina. problema căderii guvernului Poroșencu a confirmat în cadrul ultimei discuții care a, pe care a avut-o ieri cu președintele Obama că guvernul va funcționa până după alegeri acest guvern, nu altul da, El a asigurat. Guvernul meu a zis el. E adevărat, n-a spus cine va fi prim-ministru, dar a spus guvernul meu, adică care l-a instalat el. E, pentru că, da, e, va funcționa până, până după alegeri. Dar asta înseamnă până în ianuarie pentru că dacă alegerile vor avea loc în octombrie sau în noiembrie așa ca la noi, e, va mai trebui timp pentru instalarea guvernului. Dar ce vreau să spun că e, totul a pornit din punctul meu de vedere de la destrămarea coaliției de la gestul făcut de partidele a lui Victor Clicico și partidul Sfoboda. Acesta a fost semnalul că partidele au intrat în campanie electorală și deci, au, trebuie să spunem de ce au făcut acest lucru, din cauza acelor probleme despre care a vorbit și SNIU, că într-adevăr multe legi n-au fost absolut necesare, n-au fost votate, unele dintre ele sau dacă nu chiar majoritatea sunt nepopulare, evident, pentru că da. da, da, da. vorba de politica fiscală. Fost politica da, fiscală da, și multe da, alte da, lucruri. De, de ce ele s-au distanțat de la actul guvernării pentru a intra confortabil în alegeri. Asta a fost supărarea lui Iaținiuc atunci, pentru că atunci a decis și el să intre cât mai confortabil cu putință în da, alegeri. dar da, Nu se pomenește nicio situație. Pentru că, repet, a fost o înțelegere, asta spun și comentatorii ucraineni, și asta confirmă Poroșencu, că guvernul va funcționa chiar a fost un prim gest dacă ții minte, în aceeași zi chiar când s-a speculat și în numele noului vice care este adjunctul lui Vladimir Groisman, Vladimir Groisman. și chiar dacă Iațeniuc va insista să, să meargă să plece din această funcție. Guvernul va rămâne cu Groisman în frunte. Ea ținut că a lăsat să-ți înțeleagă asta ieri, într-un interviu pentru Euronews, deși nici -a, a fost destul de evaziv. Adică nu este clar, într-adevăr, va rămâne sau nu. Dar, dar nu a exclus varianta că nu va rămâne în funcția de premier. Probabil că el, un motiv tot electoral este faptul că ultimele sondaje spun că Ețeniuc a crescut și este, de fapt, pe locul 2, acum, în Bine, uh, e a doua persoană Dar nu, nu, a fost a doua de mult, dar abia acum, ratingul a Deci l-a depășit pe Victor Klicico, care era al doilea, și probabil că acest avans care l-a câștigat... Uh, îl obligă să meargă pe, pe varianta cucima, mult și aduc aminte acum, Cucma înainte de a, de a deveni, deveni președinte, președinte, a plecat în funcția de prim-ministru și a intrat... El uh, ceea ce poate acum să facă să, să, să reușească să revină din nou în funcție de prim-ministru, fiindcă președinte, el nu mai poate deveni președinte păi de da, acum a fost ales. Da, dar el trebuie atunci, să atunci, pentru clipă, ce mișcarea o... asta? Mișcarea asta, pentru că, că trebuie să, să facă tot ce este în puteri pentru a câștiga alegerile. Iar situația nu este deloc simplă. Partidul batcov este în derivă pe care îl reprezintă el și probabil el va fi locomotiva acestui partid. Bine, eu, nu, Eu nu, nu. sunt de acord cu cei care zic că a, mișcarea lui a fost prea personală, emotivă, nu a ținut cont de situația grea în care se află Ucraina și era nevoie de Aflarea lui la guvernare. Bun, guvernul oricum răm rămâne. Eu, da, fii de eu acord acuma... că e, depinde și cine este Nicola, că, Eu acum nu vorbesc. Dacă a făcut contează, el bine da. sau nu pentru Ucraina. Sigur că nu, nu pun asta în discuție. Din contra, ar putea să-l coste chiar sub aspect electoral. Și atunci asta va însemna că calculul lui electoral a fost greșit. Că a plecat acum, dar nu se știe. Calculul a fost, de cred eu, și e, a fost electoral și a, a fost consecința gestului celor două partide, care s-au distanțat și, de fapt, coaliția bine, care sprijine guvernul nu din, mai există. Din păcate, timpul aproape că a expirat pentru emisiunea noastră cu aceste sancțiuni de data asta, ce crezi? la ce vor duce aceste sancțiuni adică ce vor aceste sancțiuni ce urmăresc, noi le-am numit deja, sancțiunile urmăresc ca Rusia să înceteze a mai furniza armament rebelilor sau mai bine zis teroriștilor, acum clar că sunt teroriști, teroriștilor din U Ucraina și apropo Statele Unite, Washington a spus că sunt dovezi certe că Rusia Bombardează, împușcă din teritoriul Rusiei, pe teritoriul Ucrainei, livrează armament greu și chiar lansatoare de rachete. Iată, zice că e vorba de o trecere iminentă a, a unui lot de armament greu din Rusia în U Ucraina. Crezi că aceste sancțiuni îl vor opri pe Putin? Nu cred. Putin nu poate să se oprească pentru că orice mutare ar face este în defavoarea sa. Orice. Ce. Dacă... dacă se oprește și se oprește și sancțiunile, el pierde pe, pe plan intern. El atunci își spulberă propria imagine și nu se știe dacă e mai bine, mai ales că el... Nu, eu cred că pentru lume deschis... mai bine, pentru, pentru lume, lume, lume e mai bine. Păi, pentru rușii e mai bine. Păi pentru lume era bine să nu se întâmplă în genere. Și pentru ruși e mai bine, pentru Rusia e mai dar, bine. Dar, dar în politică nu se întâmplă ceea ce e mai bine pentru o națiune cu un dictator, da? Și pentru cine ar fi mai bine probabil să fie țară democratică. Din păcate, acolo e Partid Comunist. Eu spun că pentru Putin, pentru că el decide destiniile, el are de ales între un rău și un alt rău. Și eu nu cred că se va opri aici. Ultima declarație care a fost făcută azi, apropo, de purtătorul de cuvânt al Casei Albie, este cea mai dură și anunță, de fapt, deja doar a este pus în aplicare cel de al treilea set, cel de al treilea pachet de sancțiuni anunțe deja al patrulea pentru că uh, pentru prima dată Casa Albă spune că Rusia deci poartă întreaga răspundere pentru doborirea avionului, pentru că a spus acest purtător de cuvânt, sunt date indubitabile probe indubitabile ale serviciilor de informații, că s-a tras de pe teritoriul ocupat de proruși deci, una la mână și sunt date uh, absolut indiscutabile că de lansatoarele din, au fost aduse, aduse din Rusia. Rusia da. Da. Și, al, a, și al treilea motiv despre care vorbește el, sunt date absolut indiscutabile că Ucrainenii nici nu au avut în zona conflictului astfel de instalații. Nu numai că nu au folosit până acum, ci nici nu aveau motive pentru că nu erau avioane acolo, separatiște nu au avioane, dar nici n au folosit. Deci, date sunt, practic, este. Azi s a făcut o declarație care inculpe Rusia și acest prodator de cuvânt, al albe, a anunțat că sancțiunile. Uh din cel de-al patrulea pachet sunt iminente și vor fi sectoriale. Asta înseamnă că nu vor viza uh, persoane, nu vor viza companii, dar vor viza anumite, anumite sectoare ale economiei ruse, de exemplu sectorul bancar, sectorul energetic și așa mai departe. Uh, faptul că e, uh, sancțiunile își spun cuvântul, tot este indiscutabil și presa uh, în sfârșit, și presa occidentală, nu numai disidenții ruși de la Moscova, în analize foarte serioase, arată că deja sancțiunile astea care păreau așa insignifiante, iată că își spun, își spun cuvântul și ele, economia Rusiei se prăbușește rubla se depreciază, piețele financiare sunt la pământ și așa mai departe. Bine, dar cum spuneai tu, Putin are calculele lui, el, dacă vrea să rămână, pentru la că putere, el, pe, el pentru că el va așa este cum o staticul proprii proprii lui, lui negubii care a, fă, a făcut o făcut cu Crimeea. El nu mai poate da înapoi. Ce trebuie să facă acum Putin? Să zică că vă dăm înapoi Crimeea, pentru că el nu poate scăpa de critică. Dar să, să dea înapoi Donescu. Dar și Luhanscu, nu poate scăpa de să sancțiuni Luhanscu, și, și izolare Luhanscu, dacă rămâne scunde, cu Crimeea oricum. Bine, vedem ce va mai fi acolo, clar că deocamdată nu este bine, Poroșencu mizează să termine campania antiterorist, operațiunea antiteroristă până la 24 august, ziua independenței Ucrainei, va reuși sau nu va reuși, vom vedea, doamnelor și domnilor, Petru Bogatu și Nicolae Negru vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbata viitoare. Rămâneți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei. Acțiunile marcate și unei campanie de sacrificare a intereselor comune a încercat demitera guvernului. Deputații comuniști au depus anual declarații contradictorii dintre liderii ai. Eu, un să am, am șujdicat o perioadă. Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de vacanță. Săptămâna, Săptămâna politică, politică. cu Bogatu și Negru, numai la Vocea Basarabiei. Săptămâna politică.